Radio. Stampus FMs eget fotbollsprogram. Ja, då säger jag välkommen till det tolvsta avsnittet av Kalshu Radio. Med mig i studion har jag Simon Hellberg yes. och Jakob Brönkvist. Ja, det stämmer. Nu är trion tillbaka. Ja, själv heter jag Emanuel Jander. Tre år är tillbaka, vi har haft två veckors uppehåll och Simon du har haft längre än så, du ja. har inte varit här sedan innan jul va? Nej precis, jag är tillbaka nu, jag vill... lite... ska jag försöka bli lite varm i kläderna igen. Mm. Nej det är jävla skönt att vara tillbaka, det blir kul. Känns härligt. Vi vandrar vidare. Mm. Ja. Eh, vad har du för spaning i veckan Simon? Eh, jag har spanat lite på Tottenham faktiskt, eller to snarare vad Tottenham saknar vilket är en striker. Mm. Eh, Defoe kanske ska måste lägga sig på operationsbordet. Och Adebayor är nere i Afrika och spelar mästerskap där nere. Jag vet inte vilket land de han spelar, spelar. Han spelar med Togo. Och ja, ja jag vet, det vet jag. Men jag vet inte vilket land mästerskap. Men skitsamma, det är irrelevant. Jag ser i alla fall att de har problem där med strikers. Mm. De ligger ändå på fjärde plats med frågan om de vem ska kunna göra målen de var, ja, Det de var, syntes ju inte minst igår När nej. de spelade FA-gruppen mot Leeds Och Bale fick starta ensam Precis, start. precis. Det, är, det är något problematiskt där. Det är någonting som de har haft med sig i flera säsonger Nu att de inte har haft någon backup På, på sidan. Mm. Och nu ser vi att det är väldigt tunt Jag kan inte se vem som ska gå in och göra målen Nu är det till med Dempsey då Går han lite längre ner banan han är väl snarare lite mer släpande, alltså offensivt ja, Han har mittfält, gått, gått ännu längre ner kan ja. man tycka, vissa vissa gånger har spelat lite liksom, ytter eller inre, alltså lite sådär. Han, han, han, mer defensiv roll än han hade i Fulham, uh, Så visst, det skulle väl kunna vara han i sånt fall, men det... Han har väl nätat ett par gånger, ja, då. Mm, ja, jag, alltså, ju, genom han. I fullan var han ju en ganska notorisk målskydd får man mm. ändå säga, och alltså, jag, jag kan ju tänka mig att han kunde kliva fram, faktiskt. Mm. Jo, med, det, det skulle väl vara han då, men då var det en, alltså det... För det var en toppklubb som ändå de siktar så bör man ju ha två strikers mm. som kan göra mål. Och Tottenham, tycker jag inte har några givna unga strikers där bakom. Jag har inte så bra koll på deras akademi, men det är i alla fall en liksom, uppfattning jag har fått. Nej, mm. Nej jag, jag, jag, vet, jag sitter lite, eller, lite lite. Jag har ingen aning. Kanske får skickat mig till niva eller någonting som har lite ja, bättre han... koll på Tottenham och jag. Har. Han följer om mm. slavigt. Mm. Eh, men vi får väl ändå vi får väl ändå säga att bring back Sergei Rebrov. Ja. <laughs> Vi får se. Men det var min spaning i alla fall. Mm. Och eh, Jakob. Jag har spanat lite. Jag är lite för det här de här kuriositeterna. Presskonferenser är ju alltid ett roligt mm. ämne att avhandla. Ja. Och eh, nu för några dagar sedan så var det Nil Lennon tränade i Celtic men förflutet i Celtic. Eh, Manchester City och Leicester bland annat som fick briljera mm. eh, i, eh, i samband med eh, fyra seger mot Hartz. Så var det presskonferens och då ringer telefonen, Michael Grants telefon, en framstående skotsk sportjournalist. Hans telefon ringer, var på Lennon tar upp den och svarar eftersom den ligger och ska spela in framme. Det är Michaels fru Sharon som ringer. Uppstår en viss, vad ska man säga, hon blir lite sen förvirring Och, lite kliring, helt enkelt. och ja, han stort där och jag tycker att det här är så roligt. Vi har ju sett mycket roliga presskonferenser inom åren. Vi har trappat Tony, eh, Beckham har gjort något liknande. Och Roy Keane var och skällde ut någon stackare där mm, i telefonincidenterna. Har, har ju varit roliga och det är någonting vi uppmuntrar här på redaktionen. Så att jag, min spaning är lite mer då en, en kuriositet som jag tycker vi länkar upp på vår Facebook-sida direkt. Ja, det måste ni ja. gå och kolla på. Sju, sjukt roligt. Länkaren så kan, vi, kan, ni, kan ni se det roliga själv. Och ni Lennon är också en skön figur okay. att lyfta fram. Jag spelar ju mycket med Henke i Celtic. Mm. Ja, eh. det var väl guldgenerationen i Celtic mm. där med, med Henke. Och även eh, Lambert spelade väl där då. Och eh, Lennon. Precis. Eh. Samtidigt som Johan Mjelby är lite off-topic egentligen. Men ska Celtic egentligen gå ner och spela i Premier League? Engelska, för att de är ju så fruktansvärt. Nu, nu finns ju inte ens Rangers kvar liksom. Ska de göra det? Eller, det? Det är ju någonting som återkommer då och då lite med vågor här. Men... Nej, jag tycker inte de ska det. Du tycker inte det? Nej. Nej. Jag, jag tycker det är en skärm i den skotska ligan. Mm. Det är en jävla bonka liga på många aspekter, men den är mm. lite, lite småskärmig. Eh, dock är ju, som du säger, det, det finns ju vissa glapp mellan lagen. Jag har ju, jag har ju, absolut, jag har ju har ingen åsikt i detta egentligen, men det vore ju intressant att se dem i Premier League också. Jag har det har väl varit en pågående debatt i, i tre decennier eller något så, ja, sådant. Ja, precis. Men men att, längre. För att de är ju så tråkigt överlägsna nu. Mm. I eh, alla fall, det har varit ett seger mot Harts Och eh, Ny Lennon Med det generiska röda eh, brittiska håret mm. Fick briljera på presskonferensen mm. okay. Vackert. Vackert. Vackert Det vi så. Eh, min, min spaning har varit På en viss eh, Jimmy Kebe eh, Fransman till vardags i Reading Som i, eh, i Förra veckan var ute och eh, Twittrade lite mm. eh, I samband med Newcastles eh, Härliga frans, legion. Uh, han skrev uh, något i stil med att uh, jag åkte upp till, uh, till Newcastle för att göra, genomgå läkarundersökning och skriva på. Uh, end of tweet. Och uh, det fick väl ganska starka reaktioner. Uh, och folk undrade liksom om det var fanns någon sanning i det här. Så han var ju tvungen sen att gå och liksom uttala sig om det här för att, vad, vad menar han egentligen? Och då sa han ju någonting till om att, ja men vadå, jag trodde att alla fransmän <gård> bara kunde åka upp och skriva på där i, i Newcastle. Bara gå och knacka på dörren och få ett kontrakt, mm. mer eller mindre. Och det kan man ju nästan tro. Det kan man ju tro, det är ju fem-sex eh, fransmän nu som har värvats in under detta fönster så att det får man ju säga som väldigt bra tycker jag. Ja. Det känns som att eh, det behövs. Vi kanske ska återkomma till ämnet senare. Ja, jag tycker att vi glider obemärkt över på, på Silly fronten mm. genom att eh, ta den här segwayn in där. Men först eh, lite musik. Sincane med äh, låten Running och äh, vi glider in på Silly season. Vi äh, Apropå Newcastle och äh, fransmän så var vi i förra, förra avsnittet för ett par veckor sedan när var på besök. Äh, då var vi, äh, konstaterade vi att Remi var klar för Newcastle men äh, så var ju inte fallet. Nej han skrev på, på för QPR, jag antar att han fick en större check där helt enkelt, mm. jag tror det. Eller ja. det, är, det är väl förmodligen så. Alltså, så är det ju. Alltså, det är ju dagens fotboll en, en större check. Alltså jag, visst tycker jag, var, jag tycker det var lite tråkigt. Remy är en jävligt nice spelare som tror att det skulle gjort sig bra i Newcastle. Men sen, samtidigt kan jag undra om det inte är en liten blessing in disguise med tanke på att han hade kostat ganska mycket, mycket stålar och i löne, lönekostnader, lönekostnader. Ja. Och jag, jag undrar om det kanske betyder att det blev en extra, extra fransman då istället för, eh, för Remy då att man fick in extra, extra, extra spelare vilket det, för Newcastle är väldigt, väldigt, väldigt viktigt med tanke på att truppen är papperstunnor. och nu finns det lite utfyllnadsspelare också som är, har väldigt hög kvalitet. Vilket jag ser som väldigt, väldigt viktigt. Jo, men apropå det också just med att man, man, man slapp eller skippade en spelare och gick på tre andra. Eller man ska säga mm, så, mm. han var ju ute och uttalade sig angående Wilfred Saha också som mm. gick, gick till United sen. Mm. Och då sa han just det att eh, de summorna som eh, snackades om där, eh, för de fick vi fem fransmän liksom. Ja, precis. Och då är vi, så De flesta här, av dem är ju mer etablerade än... Så precis, sen, sen får man ju säga... Får man ju, det är ju alltid en chansning när man, när man värvar. Mm. Eh, särskilt utanför brittiska öarna. Men det, det spelar ingen roll. Du, du kan värva vem som helst en britt också. Man vet inte om man, om man flippar eller floppar så att säga. Det, Lex Liverpool. Ja, precis. Så, så vi får ju se hur det går... Sissoko och uh, MVA tror jag kommer göra sig absolut uh, briljanta, faktiskt. Ja, vi kan ju gå igenom gubbarna här. Det är mm. Mathieu Debushi, uh, högerback. Han har redan visat sig vara var en bra Bättre än Dennis Simpson. Killarna funkar defensivt, men offensivt. Han kan inte slå ett inlägg. Han ja. slår typ tio inlägg per match. Det har aldrig renderat i något uselt, uh, uselt i offensiva spelet. Mm. Uh, sen har vi Mopo Janga Mbiva mm. som var en av de framstående väl, i uh, Montpellier. Som... Mm. Uh, supervärmning. Super, verkligen. Och det bästa är att slippa se Mike Williamson mer på, <laughs> i startelvan. Fruktansvärd spelare. Alltså, han, han ska inte vara i Premier League. All, all hedrot killarna gör sitt bästa men han kan inte slå en pass. Nej, det är, är bara någon... så fort han får bollen så vet man att ah, nu kommer en jävla lång ball, och det kommer inte hända någonting. Det kommer bli en kontring eller att om man och får tillbaka bollen så att han är väldigt väldigt gött att han är borta nu. nu ja. jag, jag tror dock att Steven Saylor är tillbaka nu och får Steven Taylor kallar han Steven Saylor men att han kommer tillbaka och spelar, spelar nu så jag vet inte om NVA eh, får spela. Däremot så har jag fått eh, har jag hört att eh, både Cisco och GoFran ska spela. Mm. Och imorgon mot äh, Aston Villa. Som ja, är en 6 ner nere i bottenstriden. Du nämnde Johan Goufran där som de mm. också har värvat en anfallare. Mm. Jag vet att han är väldigt snabb. Kan väldigt lite om, om den här spelaren generellt. Så jag, jag vågar inte uttala mig. Uh, Ni vet att den är från Bordeaux. Precis som. Mm, äh, mm, mm. Kikar till eh, och, Bordeaux. Eh, Även i Rennes tidigare. Mm, han, jag tror han var en av talangerna när eh, Källström och Isaksson var i ren. Man får ju Om hoppas så att han utciklar. gör sig bättre än eh, vår andra Bordeaux-kille. Chamac-attack. Nej, ja, inte han utan eh, <laughs> Obertin Nej, eh, ah, faktiskt just det Bordeaux. Mm. Obertan, ja. Så vi får hoppas att han kan göra sig bättre än eh, den skalliga fransmannen. Men eh, jag vet inte, jag tror, jag hoppas. Han är snabb och teknisk så att eh, absolut. Sen nämner du även Moussa Sissoko, inremedfältare mm. från Toulouse. Mm, det tror jag är riktigt, riktigt, riktigt bra varmning faktiskt. Mm. Klassiskt på, på när man spelar FIFA är ju att han har sån fruktansvärd fysik. Jag måste även lyfta in honom på fotbollmanager med han är ju för bra där också. Uh -huh. Han är lite av ett monster. Han är fruktansvärt bra, två Både offensivt och defensivt. Så att, eh, Han ska bli intressant, det ska bli kul också. För, eftersom TOT har varit så fruktansvärt horribel form, Fruktansvärt. Mm. Så det är bra att han får lite konkurrens också inte bara kan eh, tro att han kan ställa skorna på tränings träningsplanen eller på matcher och ändå förvänta sig att starta. Så mm, är det bra. Ja, men han har väl jämfört mycket med Vera som mm, mm. det nya stora namnet. Jag tror han har 89. Så ja, att han så. är 23. Så han eh, har många år framför sig. Precis. Hadira är också, eh, han är 19 och eh, NBA är också 23. Så att, eh, det är bra. Mm, ja, precis. Vi var inne på det här lite eh, nordafrikansk klingande namnet Masido Haidara. Mm vänsterback mm. eh, 19 Stor. bast. Ja, han ska också ha en väldigt bra fysik. Mm. Men som sagt, det är en spelare som jag inte har sådär jättebra koll på. Jag tror att han är mer utfyllnad spelare. Konkurrens eh. till, till Santon då? Kanske ja, det, och det skulle så. också är också bra att veta ifall det precis skulle bli skara Kan Santon, som är högerfotad, gå på och spela höger, mm. högerback och sen, sen då få eh, Haidiara på försäkta uttalet? säkert butchra hans namn nu, men att han kan, kan gå in på vänsterbacken. Ja, men det är ju lite intressant för en sån här eh, extrem en-nationssatsning eh, eller hur man nu kan kalla det, har ju kanske inte skett som Vengers solskensdagar. jag tänkte precis säga det. Men och, det var ju å andra sidan då som Vengar eh, kanske gjorde sina bästa år eh, mm. i modern historia, jag. Ja, eh. alltså det, det står ju till, det, det, det återstår ju att se hur det kommer gå. Det, jag tror att vi klarar kontraktet i alla fall nu. Jag tror mm. att det behövdes lite nytt blod och lite mer jävlar än Amma. Mm. Eh, sen får man se om man kan bygga vidare på det här till nästa säsong. jag nästa... menar utan att klappa sin favoritmanager på axeln så Wenger har ju varit en väldigt stor ä, anhängare av Janga Biva, mm. mittbacken då, mm. ä, från Montpellier. Han har ju haft honom i kikarsiktet sedan mm. ett tag tillbaka och jag menar också debuterat i, i landslaget, yeah. lagkapten i Montpellier. Det, alltså, det finns nog... Det finns mycket att ta, det jag tycker men samtidigt så blir man ofta, när man gör den här typen av investeringar som Newcastle nu har gjort så blir man ofta också väldigt lätt föremål för kritik om det går till helvete mm. eftersom det är en ganska oh, ja. omfattande satsning ändå oh, ja. och man har, ju, man har ju någonstans valt linjer. Ja, mm. alltså man får ju hoppas att det funkar. Jag, jag tror ju att det kommer funka. Jag jag, visst, den här säsongen är ju lite mer eller mindre död och begraven. Det handlar ju bara om att klara sig kvar. Jag hopp, förhoppningsvis kan man, kan man hamna på någonstans i mitten. Eh, vilket jag tror att man kan göra för det är ändå ganska tight, eh, Inte så fruktansvärt mycket poäng upp till mitten skiktet. Eh, så förhoppningsvis kan man hamna där någonstans. Ja, de, har de har ju börjat tappa en del poäng upp uppe också nu. Mm. Eh, West Bromwich är ett fritt fall. Och eh, West har ju börjat tappa lite mer poäng. Så alltså. förhoppningsvis kan man hamna där någonstans. Och sen får man se och bygga vidare på nästa säsong. Och mm. se vad, vad som faktiskt kan hända. Ja, men det känns ju som ett lite sånt här. Eh, de, de ser den här säsongen som körd, Då, då ja. investerar vi redan nu. För vi kan investera det här i sommar. Men gör vi det redan nu så hinner de spela in sig. Ja, det är och... något som jag är väldigt förvånad över. Jag, jag, jag har ju den teorin att eh, Eh, Carl, chefscouten och par du har eh, låst in eh, den tjocka ägaren Mike Ashley i en baklucka och snott hans nycklar till bankvalvet och jag kan inte se någon annan förklaring Nä, har... hur det snåla aset eh, faktiskt öppna plånboken. Han kanske förlorat ett vad eller någonting? Ja han förlorar någonting på kasino kanske. Han gillar att spela. <laughs> Okej. Eh, vad har vi mer för stjärna övergångar? Jag vet att eh, Wesley Snyder är ju lite av en eh, eller om man ser det så här i höstas trodde man inte att han skulle spela Galatasaray Nej. Nej, det trodde man verkligen inte. Eh, inte i alla fall. Sen har inte jag följt honom. Jag har inte närläst Wesley så mycket på sista tiden, men eh, han har ju haft utträligt inter och han har ju varit borta från sp sp spel i stora del av säsongen och så vidare. Mm. Lönesänkningar och så vidare. Men nu har han ju presenterad för Galatasaray och det har varit ett jävla liv där. Ja. Lite naiv var när han, när, han, när han sträckte upp huvudet ur luckan i bilen där och sen kom Galatasaray supportarna mer eller mindre hoppa in i bilen så att mm. st stökigt värre. Inte bara det också. han stod ju och väntade väldigt, väldigt länge innan han skrev på för Galatasaray. Mm. För de hade ju summan och det, de var ju överens klubbarna emellan men att han kanske satt och väntade på något bättre om man kan, om man kan säga så. Ja, han satt vilket inte på United mm, eller något sånt. Just. Vilket inte följer god jord hos eh, Galatasarayns ägare som varit väldigt förbannad och, Ja, precis som vi pratade om det för oss inte vi inget allt inget andra allt alternativ Nej. och så vidare och det det är ju en markering Galatasaray gör också. Och mm. nu eh, ligger de i förhandlingar med Drogba också, så vi får mm. väl se vad det mynnar ut i. Mm, de spänner musklerna. Och även eh, succéssvenskan Andreas Granqvist ryktas faktiskt på väg dit. Mm. Jag såg det faktiskt. Eh, en av många klubbar i för sig han har riktats till. Eh, han hade väl ett ganska bra kontraktförslag från Kiev som han själv tackade nej till, som jag förstår det som. Mm. Klubbarna var överens, men eh, det föll inte granen i smak. fot blir klar för Tottenham också. Från det är ganska intressant historia där. faktiskt har vi, Ska vi ta det efter pausen kanske, eller ska vi... Ska vi ta det nu? Go ahead. Då go eh, fall, Han som jag fått för mig utvecklats och gått genom Uniteds eh, talangfabriken, deras akademi. De ville köpa honom från United men det, eftersom man är skolad i England så blir det dyrare för engelska klubbar att köpa, eh, köpa talanger som är skolade i England. Då måste man betala extra pengar. Så därför gick han ju till Schalke då istället. Och det, det är någonting som Sir Alex är lite irriterad på. För han, han såg att det var något lut på gång här. Tottenham vägrade betala den där summan så han gick han till Schalke som behövde betala väldigt mycket mindre pengar. Och nu kan, kan Tottenham köpa honom för en billigare peng från Schalke eftersom de är utanför Europa. Ja, motsvarande 20 miljoner svenska, läste jag. En, en och en halv precis, precis det, och, och det är mycket billigare än vad han, de hade tvingats betala United, så han är, är lite förbannad på det här, vet jag. Han är konspirationsteorier och kallar Levi för den mindre fina saker. Han kallar honom att han inte var en gentleman helt enkelt. Han får inte vara dum. Skumma affär kallande. Han, han var väldigt upprörd över det där. Det är väl kanske en kille vi kommer Vi har ju avhandlat det tyska landslaget ett par gånger i den här programserien och det är kanske en gubbe vi får möjlighet att återkomma till. Eller anledning att återkomma till i den kategorin. Jag tror nästan det. Men eh, vi kör en liten hyllning till, till Newcastles nya satsning här och drar om ja. lite fransk Le France. Sektion d'Azolt med désolé. Vi går väl vidare i snacket här och ser att Philippe Coutinho, artisten, är klar för Liverpool. Ja, och billig var han inte heller. Nej. Nej. 110 färska. Fick de något slant upp va? Var något sånt? Var ja, något sånt var det. Från Inter. Som ju såg som en av Brasiliens största talanger när han kom inte för ett par, ett par säsonger sen. Ja, alltså jag ställer mig lite tveksam till det här. Alltså jag förstår inte riktigt var varför... Visst, det är en sjukt talang han kan säkert bli världens största flipp och vara hur bra som helst. Men kanske inte den här säsongen, kanske inte ens nästa. Det är det jag undrar. Liverpool, ja, i alla fall i mitt tycke, behöver en spelare som är mer etablerad. Ja, alltså, till... som, som faktiskt, man vet, kan prestera i Premier League. Suarez alltså, gjorde inte det första året, men det var för att han hade hundratusentals stolt träffar. Man såg ändå att ja, han presterar, han kan prestera. Han har nått liksom. Ja, Vi säga att jag vet inte, jag, nu kan jag inte ha något så bra, men det känns inte som att det är en spelare som riktigt kanske går in och presterar på topp direkt, vilket jag anser att Liverpool behöver nu. Nej, det är 20 år, 92. Men som du säger, han har, han har inte haft den här regelbundna speltiden som jag tror kan vara viktig. Han kommer ändå till en ligad tempo till typ högre, smällarna tuffare och så vidare och så vidare. Så att det kommer att bli en prövning för honom, men samtidigt så har han en potential och han har ju redan spelat i, hemma i Brasilien i Vasco da Gama. Mm. Det var ju stor talang, men... Jaja, men jag, jag, ser, alltså jag, jag, jag förstår det om det har varit någon, någon annan klubb, lite mer etablerad klubb, som, eller etablerad men högre upp i, i tabellen då, så att säga, eh, som köper in dem för, för framtiden. Men jag anser att Liverpool behöver spela för nuet. Nu. De behöver komma topp fyra snart igen. Mm. Om de inte ska rasa igenom och bli liksom en, en mittenklubb i Premier League. Det är ju det är inte, Liverpool, det är inte Liverpool vad de vill vara eller vad de ska vara. De ska ju vara där uppe och slåss. Ja. Vad jag tycker om klubben egentligen, men de ska vara där uppe. Det måste ju vara deras mål och målsättning. Och problemet är väl då att de, de vågar väl inte lägga ut de här slantarna eh, igen. Ha, de får väl säkert inte göra det. Alltså visst, nu är det ändå nej. 110, det är ganska mycket pengar men vi, om vi tänker så här, Andy Carroll och Henderson och de här som kostade bra mycket mer än så, så de vågar väl inte. Nej, nej de har, de bränd, Carroll kostade 35 miljoner pund, mm. närmare 300 miljoner kronor, alltså lite mer. Till, alltså det är ju ofantliga mängder. Och han floppar ju, får man ju ändå säga. Bevisligen. Han, kund, han kunde ju inte lyckas egentligen utifrån de förutsättningarna. Nej. Nej, det men han floppade skulle... utifrån äh, hur mycket han hade kostat nästan. Så yeah, han ju han ju skulle ju behöva äh, ha ett målsnitt på drygt ett för att liksom, se som lyckad. Yeah. I uh, nej, så att, uh, det är lite synd om killarna. Han är ju duktig. Jag vet, de har inte gått så där super i West Ham heller nu. Dra sig med lite skador och sådär mm, också. Mm. Nej men absolut. Han är, det, det, ja, han är ju en talang. Han gjorde ju ändå nio mål för Newcastle första säsongen mm. i Premier League. Så han, han kan göra mål men är en stökjobb eh, i en samtidigt också. Mm, men samtidigt var det också att de spelade är på lite konstigt sätt. Han är ju en kille som ska få bollar matade på sig i straff, straffområdet egentligen som man ska upp och nicka. Mm. Det, Och så spelar ju inte Liverpool, de spelar på marken. Ja, man, man, såg ju, man har ju sett tendenser i honom, eh, absolut. Men det, det är väl just att han passar ju inte eh, Liverpool överhuvudtaget. Nej. Så därför är det ju mycket verklig, märklig värvning på så sätt. Ja, det var, han var väl den dyraste engelska spelaren någonsin. En av i alla fall. Mm, ja det är mycket möjligt att det är så. Eh, så att det var ju ja, det är väl bara att tacka till emot bra pengar för Newcastle men eh, ja nej, och Henderson och de har inte heller gått bra så att det, det, nej, det stämmer nog det ni säger. De får inte värva så dyra spelare igen. Men på stökgubbar i Premier League, en av de största är ju Mario Super Mario Bellatelli. Min favorit, älskar den mannen. Ja, det ska bli kul att följa utvecklingen av den här transfercirkusen kring honom. Mm. Precis, för några, för några dagar sedan var det ju 99,9% säkert att han inte skulle gå till Milan, uttalade sig Galliani, vicepresident i Milan. Sen Någon dag senare så sa han 99,4% tror jag. Och nu riktas det ju som att han är i förhandlingar med Milan. Händer. Jag, vet inte, alltså jag skulle nog säga att jag tror att han skulle göra sig bra i Milan, Jag tror att han behöver gå till någon annan klubb faktiskt. Mm. Uh, mm. Ja, jag, jag vet inte, det är bara jag, jag, jag tror att han behöver flytta. Se alltså, ba, ser man till det rent personliga Balotelli och så vidare, så tror jag också att han behöver byta miljö. Mm. Han, han har ju varit viktig i sitt kan vi se om vi slutar mm. de här säsongerna spelat. där. Men han får inte riktigt den här kontinuerliga speltiden han, han får inte den platsen i laget som han det egot vill ha. Nej. Exakt. Så att jag tror säkert att Milan kan vara ett passande alternativ. Det är just, han är ju som sagt italienare och mm. har ju sina rötter där. In, inte just Milan men i Italien. Mm. Uh, men det jag tror är problemet är hur mycket tänker Milan satsa. Uh, Berlusconi vill välja som, som, som uh, premiärminister i Italien och uh, uh, kommer nog satsa en hel del deg där. Mm. Mm. Så att jag är osäker på om det kommer slantas upp där de begär. Jag tror att de vill ha runt 240 mm. miljoner för honom. Det är ju ändå, alltså, visst, kollar man på hur bra han var i EM så ser vi att det finns en potential där. Oh ja. mm. Men han levererar ju också jävligt ojämnt. Mm. Han tar ju med sig kaos kan man ju säga. Han, han, han bringar ju kaos. Ja. Minst sagt. Så att det är nog inte där jag skulle investera mina förvärvade slantar. Nej, men sen har vi ju också den här far Mancini-Balotelli som som ju kanske håller på att ta slut. Jag vet inte vad det är som händer där riktigt. För då, då känns det känns ju som att tålamodet börjar kanske ta slut lite med Mario. Ja, det var ju som vi pratade om i senaste avsnittet att det har ju gått rykten om att de har stökat lite på träningen och eh, till och med rykt, rykt ihop. Mm. Ja, det kan det ju vara. Alltså, han är ju, måste ju vara en ofantligt jobbig person att ha i sitt lag att träna. Det går ju inte, han, han är ju så oberäknad. Han vill... Man vet ju aldrig vad han ska göra. Han kan ju gå in och vara helt briljant och sen kan, nästa sekund kan han ta ett, ett rött kort på mitt plan. Alltså, mm. han, ingen vet vad han ska göra. Det Nej. är väl hans styrka och hans största svaghet kanske. Det är väl så. Eh, sen har vi även, jag vet inte om vi diskuterade det i, i förra avsnittet, det här med Pep Guardiola. Mm, bajen. Det har ju blåsat upp nu sista veckan. Mm. Eller senaste tio dagarna i alla fall. Detta till trots så var det ju klart tydligen redan innan jul mm. faktiskt. mm. Ja, italienska medier var tidigare på att rapportera om det. Mm. Men det var väl att man, man förväntade sig att det skulle vara någon spansk eller tysk media som bekräftade mm. uppgiften. Precis, han är alltså klar för Bayern München. Och kontakten börjar gälla i sommar, om jag har förstått rätt. Mm. Det ska eh. bli intressant att se. Ja, faktiskt. är det här ett projekt för honom? Liksom. Jag tror faktiskt att det är det uh, Om vi nu ska säga att Bayern München har ju varit, kommit långt i turneringar Och de har ju så, den berömda Champions League-finalen 2010 Mot Inter som vi har avhandlat här i 17 avsnittet Och även mm. den nu senaste eh, mot Chelsea Precis, så att de, har ju, de, de, de har gått långt och så vidare Men samtidigt har de inte de dragit de största namnen Nej. Uh, Robin Ribéry, absolut världspelare Men det är ju inte, inte topp fem namn Det är Nej. inte Ronaldo, det är inte Slatan, Det är inte Messi Nej, Bayern München har ju, är ju fortfarande, är, ligger ju fortfarande i lä kring eller om man säger, kanske framförallt efter de, de två största ligorna eh, Premier League och La Liga, så att det så, eh, till stjärnglans eh, Sen har väl även de största i Serie A lockat mer än Bayern München Juventus till exempel som är ju klart med Leorente nu mm. Fast han kommer först i sommaren, förstår jag det som mm. Ja, men precis, och det är väl just där tror jag Guardiola kan spela en viktig roll i att höja lite anseendet mm. Och locka ja, profiler faktiskt. kanske till hela bondesliga. Mm. Och inte bara till Bayern. Det, det har man ju sett. Det, det finns ju egentligen få ligor som är så kul att titta på om man bara tittar rent spelmässigt. Sen är det väl att folk har inte sina sympatier där överlag, kanske inte framförallt i Sverige och sådär. Men det är ju en väldigt, väldigt väldigt underhållande liga. Och det är allting är väldigt snyggt runt omkring, eh, om man ser det till skillnad från i, Serie A, där man spelar på nu började det rustas upp lite med att Juventus nya arena och så vidare men ja. det är ju rätt, är rätt taskiga faciliteter där överlag. Ja det ser ju ut som att många lag, av lagen spelar på Värnsvallen fall. Liksom. Ja, eller bara kolla Napolis Borg, betongborg, det är ju världens fulaste arena. Men där är också så här, där har de ju så mycket fans och de gör att det blir härligt på något sätt ändå. Jo visst eh. men det, de skulle ju må bra av att ha en modern stad en modern stadion som inte är fallfärdigt. Absolut. Det är ju mer eller mindre fall fallfärdigt. Och där är Absolut. i alla fall Tyskland i framkant väl hela arenor. Ja. Och hela, de har alla förutsättningar för en grym liga. Men sen är ju vi tipslöda tipslördagfostrade och det är i Sverige. Och mm. det är man ju runt om i Europa lag ganska inriktade på de här tre stora ligorna. Eller? Mm. Nu börjar ju Tyskland, eller Tyskland har gått om Italien i anseende egentligen. Ja, har de. Med Champions -plats och så vidare. Men, uh, ja, det ska bli kul att se gå Guardiola och få, få se vad han kan... Utveckla det där. Ja, man kan locka någon, någon spelare. Mm. Kanske Savi på just. Ja, vem vet. Som dock i sig, så att han skrev på till 2016 nu. De har ju förlängt med både Messi och Puyolo och på eh, Pochavi och lite sådär. Falcao var det ball i Bayern München. Ja, det hade varit något. Det skulle ja. jag vilja se. Ja, fast han är inte topp fem heller va? Han är. Jo, det är han jo, det är han, fan. han var med där, i, i där. det. Han är, är, är, han han är. är, han är topp fem. Top 5 strikers. strikers. Ja, ja, ja, ja, inte överallt men topp 5 strikers. Jag menar den här stjärnglansen topp 5 stjärnglansen. Ja, mm. det tycker jag han har. Problemet är väl att många, för många av dem eh, spelar i, i Barca och de spelarna kommer ju inte lämna. Nej. Det, det, det tror jag inte. Eller? Ja, jag, jag ser inte det. Det är en sån sektor där i Barcelona så jag ser inte riktigt att skulle de... Det skulle väl vara om man kunde få något från Real kanske. Ötsin, Kadira, någon av dem. Mm, men där är ju också problemet att Pepe Ja, han är Barca connection liksom. Så i och för sig. Ja, oh, och Ötzil har väl kanske sympatierna på annat håll i Tyskland. Mm. det är ju sant. Den som uh, lever får se, kan ja, man säga. Sveriges största skräll veckan har ju varit att Bang Bangora har gjort klart med ett svenska över med Elfsborg Och AIK-fansen, vad tror ni de tycker? Alltså ja, det har blivit förbannat. Alltså visst, men ja, det har nog fan blivit lite arg så. Alltså. Mm. Han är, de har ju ändå visat honom väldigt mycket kärlek. Han verkar ju själv gilla klubben liksom. Mm. Men, mm. Äh, alltså, jag ja. förstår det. Är det delade läger i AIK också? Alltså. Det är ju också AIK som inte som, om jag har förstått det här rätt som inte vill att slanta upp hela, hela hans lönekostnad. För ja, han, är han, ju fortfarande, han är fortfarande på lån mm. från Celtic. och där, där kliver ju Andreasson in i sportchefen i Elsborg och slantar upp istället och erbjuda en bättre deal för honom. Mm. Ja, Men mm. Det är ju sant. Det är, de, de vill ju inte lägga de här pengarna så, så fansen kan ju egentligen inte säga någonting. Nej. Alltså, nej. Men, kan vara besvikna på klubben kanske. Mm. Uh, han sa ju för sig själv att han hämstade vill att spela i AIK. Faktiskt. Mm. Samtidigt då, då kan man ju alltid spela ut det där kortet att han säger att han vill spela AIK Precis. men han är inte beredd att gå ner någonting i lön. Mm. Då kan man säga att uh, lev som du lär. Jo, men vart man än kommer i dagens fotboll så är det ju pengarna spelar av. Så är det ju, det av sig även här och han, hela den, här, hela den det, går inte, det går inte att undvika, det är så det funkar. Sp fotbollsspelare idag är legionärer, så är det bara. Absolut. Vad har vi med för stjärna övergångar? Finns det några spännande värvningar i Sverige som har gjorts? Jag skulle vilja lyfta fram eh, Pinnones mm. mm. Det Kanske du kan ta det, är ditt bord. Ja, precis. Öster äh, har ju gjort klart med äh, fjolårets skyttekung i superrättan från BP, Pablo Pinonis äh, Det var ju så att BP, äh, hans kontrakt med BP gick ut nu i, i, äh, i årsslutet. Och BP hade väl ent, helt enkelt inte råd att länge. Och äh, då kliver Öster in. De, de hörde att äh, sportchefen Kuno Johansson, då, han hörde att äh, BP skulle släppa honom. Ringer till Pablo eller hans agent, kollar läget bjuder ner honom till Världsvallen köra, eller till, till ett, Myra till Myresjöhus Arena och eh, rundvisning hela den biten, snacka lite lön eh, och löser det på typ ett par dagar och sen är han klar han har väl gått och uttalat sig om att han gillar liksom satsningen han eh, i, i Växjö och liksom hela den här biten Jo men det måste han ju säga mm. Men det, det gör han säkert också för det är ju en jävla satsning och med, hela, med hela arenabygget och sådana grejer, det, jag tror att han det menar han också ja. Men nu, sen utan att blanda in dina sympatier där måste jag ändå säga att det är väl ett uppbyte. Mm. Det är väl ett, ett uppköp eh, från hans sida kan jag tycka för att I, BP är en träd i klubben. BP kommer ju inte vara kvar i Allsvenskan. De ska inte vara i Allsvenskan heller. Jag är, jag är nästan lite irriterad över att de gick upp faktiskt. Jag tycker ja. inte att de, de är inte hemma där. Det är en liten farmaklubb till de andra Stockholmslagen. Nej, ut, bort, bort, bort. Ja, det är ju en talangfabrik liksom på, på många sätt som, som har, ja, de senaste tio åren har de ju blivit ett bättre lag själva också. Han, Om det är något från Stockholms lagen där nu som, som har det då är ju Hammarby som ska gå upp igen. Nu. Det är ju de som ska vara i Allsvenskan. De går också upp i år? De gör det, de gör det. Men eh, på tal om svenska övergångar, eller svenska övergångar så det är inte riktigt färdigt än, men Maj Malango och eh, Bedoya är ju lite ryktenas män i dessa dagar. Mm, HF kan, eh, kan få det tufft. Mm. Malango som gjorde ett drömmål här i Elien mot eh, i afrikanska mästerskapen mot Marokko i 2-2-matchen. Okay. Eh, lär få lite fler ögon på sig efter det. Mm. Och eh, han har ju ryktats vara på, ryktat var på väg både till Tyskland och Holland förut eh, och lite andra klubbar runt om i Europa. Så att, eh, det kan nog bli svårt att hålla i honom. Och eh, vad jag vet så har Bedoya också en hel del kontraktförslag eh, runt om i eh, Europa. Mm. Jag vet att om att och nosat eh, lite på Tovaldsson faktiskt. Men det tror jag inte blir något av dock. På EF. Eh, Mm. Det ska bli intressant att se vad, vad de kan locka till sig eh, Roar Hansen har väl säkert mycket kontakter Men han har ju aldrig eh, riktigt skapat sig en allsvensk liksom, eh, aura Så han har väl sina flesta kontakter i, i liksom lägre divisioner eh, Och sen är det väl klart Jesper Jansson Han är väl en, en kändis på många håll Men det känns inte som att HF jag vet inte, Det, det, det finns ingen satsning där riktigt just nu det har inte presenterat så mycket hett i alla fall Så att vi får väl se Men det är väl det som är lite problematiskt när man vinner Och, och, och, och presterar bra i Sverige För då blir det uppköpt av alla Då mm. förlorar Advinna spel och sen har du några dåliga säsonger Och sen kan du bygga upp igen Men det är, alla försvinner ju Och då mm. har man inget lag kvar Och då Men, är man inte längre då är så alltså, pass jämn Att då blir det helt plötsligt mitt mittengäng mm. Men sen vet, man, sen vet jag ju det att Hansen är ju väldigt glad i, i liksom talanger Och det kan nog tänkas bli ganska mycket Eh, liksom närtänk eh, även i HF nu då? Det är ju inte helt fel. Nej. Det, jag vet, det är så IFK gör just nu faktiskt med mycket egna talanger och mm. unga spelare. Vilket har fungerat. Även om de hittar en Estländare nu som jag inte riktigt kan uttala namnet på. Men, eh. Ja det är ju en spelare som inte har någon aning om. Han kommer från Estländska ligan det kan ju vara vem som helst, vad som helst. Ingen mm. har ingen koll på honom överhuvudtaget. Det återstår att se. Vad har vi på Estland och in, importer därifrån egentligen? Ä Estland den gamla darby Pum. Kommer Nesla, va? Marit Pum, ja. uh, Vad vi har i Sverige. Öster hade väl någon misslyckad östländare? Ja, eh, Ingmar Tever. Eh, en eh, på något sätt anti-hjälte i, i Eastfront led eh, Mycket besjunga. Han besjungs än idag. Eh, Ingmar Tever, Nicka Mål sjunger vi. Och han gjorde fem mål på två och en halv säsong eller vad det var. Eh, ingen lyckade värre. Han hade väl gjort eh, i TVMK som han spelade. Om jag inte helt är ute och cykla. Har han väl gjort det i sådär 46 mål någon säsong eh, i högsta ligan då. Eh, det visar ju sig att det är inte kanske ringen några liksom, det, det hjälper inte om man gör 46 mål där. Eh, det blir inte så mycket mål i allsvenskan också upprättande ändå. Sen hade väl även HF en kill som heter Tamo Nemelo, som också var en av. Jag tror de, jag undrar om inte de till och med var radarpartner i det här eh, laget. De har bröder. Ja, precis. Eh, så nej. Men det har väl varit en del stökiga bal balter i Öster ändå. Kaspar Gorks. Ja, precis. Och det här gänget. Ja, det, det finns några, några sköna legendarer där. Han, vad fan hette han? Marius Verpakovskis. Alltså, om inte han östa i Öster typ, så här, 97 eller någonting. Låter bekant. Sen gjorde, han väl, sen gjorde han väl en karriär på något sätt. Och spelade i lite större ligor. Mm. Lex Kaspar Gorks då. Att inte lyckas i Öster och sen kliva upp i finrummet. Sen blir kompis det. med BB. I Reading. Ja, precis. Ja, vi får ja. se hur det går med, med den. Vi får hoppas att han gör sig helt enkelt. Ja, men så apropå då Pinnones Arce och Öster så Östers uttalare, de har ju i princip sagt att de har värvat klart. De har ju värvat två yttrar då i Kenny Pavy och eh, Vlado Slujotro. Eh, sen har de även varvat Josef Elby från Häcken, in, liksom stark, lite, lite äldre in i mittfältare med rötterna i Småland. Jag tycker som liksom, kompis står till Johan Persson som är där sedan tidigare. Men har det rätt vettigt ändå då? Jag tycker, ja. jag, jag tycker det låter jävligt spännande. Mm. Också, det är också ett, det är en, ett tillskott på många fronter. Och sen bra då med. Jean Robledo från, från Mjällby. Visserligen 33 bast men ändå mm. när han var som bäst så var han ju en väldigt väldigt duktig mittback allsven, med allsvenska mått mätt. Men det, det indikerar ju att det finns, det finns resurser i Eko. Mm. Uh, jag vet inte kan du utveckla? Var, var kommer de ifrån? Uh, jag är de har ju ÖSAB som är liksom ett, ett sån här investment i eh, vad de nu kallar det, bolag. Eh, där, där liksom de delar... Alltså entreprenörer egentligen har företagare. Ja, köra. men i princip så, mm. som, som går in och, och kan köpa 50-50 med klubben. Eh, betala halva spelaren. Eh, österbetala halva spelaren. Mm. Men sen tror jag också att de, de har byggt upp en, en tydligare ekonomi också. Eh, tidigare var det ju så att de kunde väva in lite i panik eh, lite för dyrt. Eh, jag är ganska övertygad om att det kostar inte för mycket de här värvningarna. Du, du tittar på de flesta är ju eh, både både Pavilby och Bledo har ju och nästan pennonus mer kanske har passerat 30 eller är där strax. Mm. Eh Pejvi, liksom, han, alltså ingen av de här spelarna hade väl i princip kontrakt heller. Jag tror alla de här kontrakten har gått ut. var det bossman all eller? Jag undrar om det inte är det, LB jag är lite tveksam till om han kanske hade något men han eh, Häcken han fick ju inte spela så mycket där. Så han kan säkert ha haft någon sån här lösning. Att mm. de fick han rätt billigt. Eh, Slot och har kostat någon slant tror jag. Från, men det är ändå Värnamo. Där är kan mm. kanske inte så dyrt. Men som sagt Pejvi då. Hans kontrakt gick ut med eh, Ljungkile. Eh, Robledos. Han var ju fri från Medby Och Ipinone Sarge fri från BP. Så jag, jag tror egentligen inte att det handlar om så stora summor heller. Utan de tänker nog mycket. De scannar av marknaden. Liksom på vad, vad finns det för för gratisspelare och, och liksom sen. Men man kan ju som sagt ändå tänka sig att PIV och PNOS-Artsy lyfter den skapliga lön. Mm. Mm, speciellt jag, då. Jag såg då att Kuno, och att, då att BP inte hade råd att förlänga med dem så såg då att eh, blev det liksom dyrt? Och Kuno, den där han liksom sa var nej, det blev inte alls dyrt. Men vad det ännu betyder? Liksom? Man kan väl inte jämföra heller med för BP har ju inte... Nej, det är väl bunjeten, de har ju inga liksom. förutsättningar. Mm. De har ju ingen vidare arena, de har en, en fantastisk akademi, men de har ju ingenting annat. Nej. Nej, men liksom de här pengarna som Öster får in genom eh, spons de får in genom eh, liksom publikintäkter i samband med nya arenan eh, och då det här så gör väl då förmodligen att de har de har en ganska trevlig budget förmodligen. Men det eh. känns som att Öster är det mest stabila utan att jag kan så där mycket om Halmstad just nu men eh, mm. det känns som att Öster är det starkaste laget av de tre som har gått upp i år. Ja, de har ju de har ju onekligen varit smart då eh, och det är väl en av de premisserna som de jobbar efter samtidigt som Halmstad eh, håller på att tappa halva sin backlinje plus de målvakten som gick till Nijmegen i Holland. Eh, de har ju dock eh, de har väl sitt där i Balvinsson och, och Boman. Ja, det borde ja. vara så eh, Som väl var kanske det giftigaste tillsammans då, eh, i Superhättan och förmodligen i princip hela sitt mittfält så jag, jag, jag tror att Halmstad är väl säkert också relativt, eh, relativt rustade det är väl just att deras backlinje ser så mm. deras defensiv ser så skakig ut eh, Johnny Lundberg gick väl till till, Håll, eller vad säger, till Norge eller Danmark mm. eh, det ryktas som eh, magyar där unga mittbacken och sen då målvakten som strax så jag vet inte jag är helt klar på status där och jag har inte sett jättebra koll på Nej, de du... andra klubbarna. Nej, men det drar igång snart ändå. Det är... mm. ska bli kul att se upptakten av... Svenska kuppen börjar nu i mars redan. Mm. Med gruppspel där, precis. Mm. Och jag, jag är lite så här... Öster har ju sagt det att de har varit klart och det känns också ganska skönt att vara klar i tid. För de börjar redan träningsspela nu på fredag mot Värnamo hemma och... Eh... Ja, men så här, de kan sätta truppen liksom och, och börja tänka, tänka på säsongen. Det är ju inte alltså, det svenska transferfönstret är öppet till den 31 mars också. Mm. Så att det, det, den det, det kan är, det vara ganska farligt också på något sätt. Mm. Det, där med att det är ju i princip en vecka innan seriepremiärerna. Eh, visserligen ser vi ju i, i Premier League när är öppen, till och med efter eh, ligastart. Så. Mm. Ja, jag vet inte. Det är på gott och ont det där med att, eh, att ha värvet klart redan nu. Eh, såklart dyker drömspelaren upp så kanske de Sånt. Tänker de, men... Eh, nah, ja, vi, vi får se, jag, jag tror de känns ändå rätt rustade Jag tror ju att de kommer nog vara kvar Det är ju BP, Syrianska och mjölby Som kommer att åka ut nästa mm. år, faktiskt Ja, det hade varit fantastiskt Jag menar, jag, jag, under min levnadstid Tänkte jag säga, men i alla fall under mina år Som, som inbiten supporter Så har ju de jag har haft två försök eh, 2003 och 2005 Och trillat ur, eh, så... Det är ju så att man känner igen som ifk supporter när de har där ur Mm nu känns det mer stabilt i klubben dock. Jag har också varit med om att jag har fått se dem åka ur flera gånger. Det var tungt och jobbigt. Men nu är det glada minen i Norrköping. Nu är det glada minen i Norrköping. Totten Nyman, Ja, ja Totten Nyman, fan vad han är bra. Så jag hoppas att vi får bara de Han har så spela i... Ja, så han komplem. gjorde mål i landslaget. För, för. Han gjorde det? Mm. Vad häftigt. Och även mm. uh, Erton gjorde väl mål i Djurgården. Så att, uh, nej, IFK är stabil och nu. De kommer vara kvar där och hoppas att de kan bygga upp någonting. Mm. Och Bayern var väl... Uh, var var väl han Nabil. Precis. Så att, alltså. ja, eh, spännande överlag. Mm. Bayern känns det som i år. Lite ihop, bättre ihopspelt. Och jag tror faktiskt att... Är det ert år i år? Är det ert år i år? Ja, då, då, alltså, har så... det ju sagts många år. Men eh, ja, ja. Jag, jag tror att det är bättre än inför förra säsongen i alla fall. Jag snackar med någon Bayern nu när jag var nere i Österrike och åkte skidor, att eh, Just det här med att Greg har fått sitt första år redan. Och, och nu har vi väl satt... Eh, liksom sin prägel eh, tränande eh, och eh, liksom de har varit in ganska spännande spelare, de har kvar en del av stommen, ja men det är liksom friska ja, vindar Jag hoppas sätt. lite att de lärde sig lite av den här kometstarten förra året och sen det där jävla fallet som mm. eh, cementerar dem någonstans Och sen är ni ju Kenny som ner. kommer göra 40 mål i år också Precis, han med hela säsongen Jag tror mm. det betyder jättemycket, han ser ju fortsatt fräsch ut så att han uh, det, det var ju faktiskt en väldigt lyckad världning. Mm. Jag vi, vi hoppas på det, de förtjänar att spela i Allsvenskan upp med, upp med Det känns mig att är ner med Mjölby. Ja. Klart. Ligakuppen är inte så bra koll på. Men det var väl bara Bradford. Bradford och och sen att eh, Swans gick till mm, Precis. De har kommit lite längre. FA-kupporna är bara runda fem. Mm. Mm. Ar Ar Arsenal fick Blackburn. Så. Mm. Kör. Och eh, vi kliber över sundet till England. och eh, Det har varit lite av skrällarnas eh, vecka framförallt i FA-kuppen. Ja, Liverpool åkte ut till lite chockartat mot eh, den bonka klubbsmässiga eh, gänget från Oldham. Ja. League One. Alltså, 19 plats i League One. Ja, motsvarande Division 3. Ja, ja det, det gör det. Gör. det. Precis. Vilket är lustigt. 2-1. Eh, Suárez första match som kapten. Det var väl lite omstrukturering i laget där så han fick ta på sig binden. Men det, det blev stökigt direkt. Mm, och jag såg att, eh, att Rodgers gick ut och var inte så nöjd över sina ynglingar. Som, det var ju många, mycket B-lag som spelade såg mm. jag. Man eh, var inte helt nöjd, och det kan man ju förstå. Ja, M.K. Dons ska ju vinna, även om det är mycket reserver och bängspelar. Ja, och Oldham, yeah. oh, sorry. sorry. Fel, fel lag, fel lag. Men, eh, men M.K. MK Dons är också på segerstigen. Ja, det var det där Ja, de, ja men de det är bra. Dem. Det är en Bra, bra, bra, bryg, bra brygga där, Simon. <laughs> uh, slut. QPR. Mm. Ganska rejält också. Ja, 2-4. Ja. Kan eller det då? Alltså... Kan, kan inte det vara ganska skönt för QPR då? Var inne. Harry Rednab var, var, gick ut och var mer eller mindre rasande över att de mm. förlorade. Men är det, kan, nu kan de koncentrera sig bara 100% på ligan. För det, de, är, de nosar ju ändå på, ni, på 19 poäng där. Så, eller de lagen som har 19 poäng, de, de själva ligger på 15. Mm. Um... Jo, men Det är väl en ganska bred kritikerfront Som menar att klubbarna tar inte FA-kuppen på allvar Och det är väl mig världens äldsta fotbollsturnering Med eh, fina traditioner Och mm. ett, ett ganska högt värde ändå Ja, men just FA-kuppen har ju alltid varit lite mer. Det är ju kallianka kan man säga. Det är ingen som liksom. Men, men just FA-kuppen brukar ju vara ganska omhuldad eh, jag, tror, jag tror att alltså, det är väl de första omgångarna. Men jag tror när det väl börjar närma sig kvart och semi då då vill de faktiskt fan mig vinna. Så alltså. mm. då, då, då tar de det allvarligt. För det är ändå en ganska. Men visst, en sån som Wenger har ju alltid luftat, oavsett vilken omgång man är i, oavsett vilket motsvarande, har han alltid luftat ett par spelare i men jag fall, undrar även att, i kuppen Jag har en teori här, han är ju inte engelsman. Mm. Nej, det, och det, det inte har samma det. känslor till FA-kuppen. spelar ut det franska kortet där. ja jag gör det. men mm. Harry Redknapp som är inbiten britt, han kanske har, ser en, ett helt annat värde i FA-kuppen än vad ja, Wenger, Wenger gör det. Mm. Dock så ser vi att uh, Arsenal ändå vidare och de spelar mm. mot Blackburn den 16 Februari. Mm. Så att vi får se hur, den, hur, det, hur det kommer gå för Arsenal i, i detta sammanhang. Äh, spännande. Skulle, spännande. Skulle inte det vara helt fel för Arsenal att få lite silverware igen? Vinna Nej. något. Trofé. Det var Men eh, ändå en hel del bra klubbar som är vidare. Oh ja. Om vi ska är och även två en... då. Bradford slår ut eh, Aston Villa. Bradford som spelar i, i League 2. Och eh, Leeds slår ut Tottenham. Fast Bradford det var väl ändå i ligakuppen man. Nej, det var <F2> Var det? Mm. Och var det Millwall i... Och nu är jag lite osäker på detta, bara för det. För jag, tror, jag tror att det var Milvold i EFA-kuppen och Bradford i... För jag tror att de gick till finalen i, i Liga-kuppen. Mycket mer lite så. Eh, och Bradford är ett lig two mm, Alltså division eh. 4. Det är sjukt. Men på, nära, nä, nära, rent språkmässigt, Brentford mm. eh, håller ju uppe det mot Chelsea. Spelar 2-2, så vi klara 2 -2. det är klart om spel. Får vi få se om vi kan få en en mega där också kanske. Ja, ja. och sen i, i Spanien då, om vi ska snacka det lite kort så, så gör ju Ronaldo hat -trick på lördagen och Messi kontrar <laughs> med att göra fyra mål senare. Eh, vad vad hände där egentligen? Ja, de är överlägsna helt enkelt, de är för bra. Och Ronaldo har väl börjat producera igen för han hade mm. en liten tio match som inte gick eh, lika käpprätt uppåt. Nu är det ju dock Ronaldo vi pratar om, så han var, det var ju aldrig så att han var dålig. Nej, han snittade väl 0,9 istället för 2,7. Liksom. Mm, det... Ja, Aj, det är så jävla trött. Jag... Så... <laughs> får... ja, vi... jävla... Mallaga då? Mallaga går och vinner. Jävla götten då. Saviola. 3-2. Våran, våran husgud. Saviola. Javier Saviola. Javier Saviola får eh, näta. El Tionde minuten. Så för övrigt också att Real eh, har värvat in Siveas målvakt eh, för att Casillas har ju gått och blivit eh, handledsskada eller vad det är va? Eller finger? Ja, eh, och blir borta ett tag. Mm. Eh, så de värvar in, eh, vad är det han heter? Ja, ja Javier. Martinez tänkte jag säga. Xavier Gomes. jag är lite osäker. Jag vet, jag vet inte vad han heter, han är en bra mållagare men jag är lite osäker på namnet. Mm. Ett generiskt spanskt namn. Jag ja, ah, ett spanskt namn, någonting. Eh, I Serie A så ser vi att, eh, att Samt jag vinner med 6-0 mot Buscara och eh, där har du en liten notis. Ja, det är väl inte det är väl ingen djupare spaning egentligen men det var väl Icardi som gjorde fyra boll eh, samma dag som Messi och mm. de har ju tidigare båda haft ett förflutet i i Barcelona. Mm, Och sägs väl vara kompisar i alla fall några rubriksättare. Ja, ja men <laughs> det, det nu ska fan. vi aldrig lita på dem. Det skiljer, det skiljer några år där. Så att det det kanske... Ser vi ytterligare att Napoli knaprar in sakta men säkert på Juventus så ligger det, tre poäng bakom. De, ja, något sånt där. De ligger i alla fall på andra plats nu. Mm. Skugga, den gamla damen. Det var jäkla gött om Napoli kunde ta hem hela Serie det, det skulle jag tycka var väldigt roligt. Mm. Jag hoppas på det vi hoppas på det Ja, det hoppas vi fan på. PSG också vinner igår men Slattan gör tydligen ingen höjda match nej men han var tillbaka i starthällan han mm. har varit lite sliten hade sagt så var han mm. Chilotti ut och pratade med sen men, så, är det ju, så är det ju alltid så så fort han inte gör en eh, briljant match så blir han ju sågad det ty, jag, ty, jag tycker att det är lite tråkigt att läsa så jävla mycket om Messi, Slatan och Ronaldo ärligt talat. ärligt talat svensk media skriver om några andra också det finns andra intressanta spelare det är tråkigt när det är så mycket chatt om de tre. Tur att vi har det i kanalen, Simon. Ja, mm. men det är fan tråkigt. Då har vi dagens Simon. <laughs> och det går vi nog ut på. Ja, men vi gör väl det Och vi tackar dem för De lyssnar, visat men. intresse. intresse. Ja, och vi, vi ser oss om en vecka. Ficka! Ja, allshow radio fm:s eget fotbollsprogram